Ez a Demokrácia részvénytársaság külön kiadása még pedig ünnepi száma október 23-án a 50 évvel ezelőtt lezajlott budapesti forradalom, és hogy forradalom, -e, illetve mennyire forradalom, illetve, hogy ennek nyomán milyen következtetésekre jutunk. Erre majd azért a műsor igyekszik választadni. Szóval ennek az évfordulóján teljesen is az hogyan A várost azt meglehetősen sűrű könyvgáz fátyol burkolta be, és ezen keresztül azért alig látjuk az eseményeket, és alig tudjuk kivenni, hogy mi van. De azért a rendőrök szándékáról azért bizonyos benyomásokat tudtunk szerezni magyar Dávid kollégámmal, aki itt ül velem szemben, és akit, és akit köszöntök. Sziasztok, Jó estét! Én is köszöntelek téged, bár már találkoztunk, sőt, együtt szívtuk ezt a kiváló könyvgázt a városban. Kaptuk a hírt, hogy a Nyugatinál könyvgáz parti van, úgyhogy elindultunk megnézni. enkor egyébként feltűnő, hogy a város tele, van, tele lesz ilyen katasztrófa turistákkal, akik így megjelennek ezeken a helyszíneken, amitől a rendőröknek különösen nehéz dolguk van, nem tudják, ugye, hogy ki az, aki részt vesz ebben a, a demonstrációban, és ki az, aki csak bámészkodni jött. De most már úgy látszik, hogy nem is nagyon érdekli őket, hogy ki kicsoda. Most már mindenkit locsolnak, ütnek, vágnak és lőnek, hogyha az ember ott van, úgy gondolják, hogy a demokrácia az valami olyasmi, hogyha ők műveleti területén nyilvánítanak egy, egy körzetet. Egy várost! igen, gyakorlatilag már egy várost, akkor ott mindenkit szabadon lehet csépelni, és hát magára vessen. Mert ugye, hogy a múlt héten elhangzott, azt hiszem, a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetőjétől, valamelyik vezető alkalmazottjától, hogy aki, aki olyan helyre megy, ahol, ahol bűncselekményt követhetnek el például egy ilyen demonstráción, az vigyázzon, mert maga is bűnelkövetővé válhat pusztán az a jelenlétével, ami szerintem... Tökéletes nagy őrültség. Én nem hinném, hogy én bűnelkövető, bűnelkövető vagyok azért, mert éppen ott vagyok az utcán. Az az én városom, ott én élek. Hát könyörgöm, az, az, ott, az ott az én közterületem. Én magyar állampolgár vagyok. Hát az, az ottan az enyém, de, de ugyanúgy az enyém, mint bárki. De ezt én nem is értem, komolyan. Egyszerűen csak oda megyek. Az a legérdekesebb ebben, hogy egész héten gyakorlatilag más se hallottam, máshonnan sem más se, mint hogy számtalan rendezvény, városszerte, szinte mindenhol ünnepi rendezvények lesznek, jöjjenek, jöjjenek az emberek, jöjjenek csak, és, és vegyenek részt az ünnepi rendezvényeken, hát nagyon jó lesz, lesz itt is, ott is, lesz a Kilián laktanyánál, lesz a Szénatéren, lesz a, nem tudom én, a múzeumnál, lesz minden Az Andrási úton Andrási úton, és fönt a várban, itt is, Ső, ott tehát is. tehát az egész rakpart mindenhol végigrök van, a nemzeti színű szalaggal, a Mindenhol, mindenhol békésen, boldogan együtt. merjet kitenni az arcodat, és rögtön letolnak a rendőrök a Na jó, az az érdekes, hogy a rendőrök alapvetően nem támogatják a marihuána szívást, és sokkal inkább a, könygász a könygász szívást. A rá, hát rá, próbálják a, a fiatalokat így a marihuána szívására, inkább a könyvházt szívására átszoktatni. Igen, igen, igen. ma kifejezetten kampányszerű ez a zajlik. Igen, mert a marihuána az elpuhítja a testet és lelket, tehát az ember testpedig otthon fekszik a diványon és legfeljebb kapcsolgatja a televíziót, míg a könygáztól friss erőre kap és azonnal futni kezd, de oly nagyon, hogy, hogy meg sem áll addig, amíg vagy el nem kapják is jól szét nem verik, vagy haza nem érkezik, és akkor ott lihegve-pihegve kifújja magát és törögeti a könnyeket, az természetesen örömkönnyeket a személyből, amiket a nagy futás hozott ki belőle. Hát minden esetre érdekes ez a forradalom, és főleg nagyon-nagyon nagy erőkkel köszöntjük a forradalmat, és, öh. és emlékezünk rá. Öh, azt javaslom ám, hogy köszöntsétek ti is majd nagy erőkkel a forradalmat, méghozzá küldjetek nekünk esemeseket, hogyha tehetitek a 33881-es 30 30 számon. 30-30- szóval <gül> 88-1 az de, a lényeg. De némiképp kevés 30-as volt bennem, Igen. mert ma az 50-es dominál. Ja, ja, ja, meg az 56-os. De ti ne azt nyomkodjátok, hanem 06-30, 30, 30, 88-1. És akkor itt tudok megemlékezni erről az 56-os jubileumra, És mi az 56-os jubileumra való tekintettel ma csak és kizárólag David Bowie-t fogunk játszani. Pontosan azért, mert mi is így a magunk részéről, így az Tisztelgöz. 50. évfordulón tisztelegni szeretnénk a nagyságot. Természetesen, de ti, hogy, hogy mit láttok emögött mögött, azt meg szintén írjátok meg nekünk, vagy, vagy valamit milyen módon jelezzétek, hát, az például azzal, hát, hogy nem viszont... hallgattok minket, hogyha túl sok David Bowie-t játszunk. Én azt gondolom, én, én azt tartom elképzelhetőnek, hogy alig várjátok, hogy elmondjuk a mi a saját és a privát véleményünket arról, hogy ö, hogyan lehetett volna ennél mondjuk egy fokkal sikeresebb megemlékezni 56-ról, hogy mennyire tipikus és mennyire gyalázatos ez az évforduló, hogy mennyire jellemzi egyébként az egész országot az, hogy 50. évfordulót így <gül> tudunk üdepelni, hogy könygázzal, gumibotokkal, gumilövedékekkel. Ö, Hát ezt Fest, festéke, Hát ezt elkurták kicsit. Festékes vízágyukkal lőjük szét a tömeget 56-50. évfordulóját. Egyébként ugye jelen voltunk, és láttuk, hogy milyen, milyen felfokozott rendőri jelenlét van, és milyen, milyen, milyen, módon, indok, milyen mértékben és, indokolatlan. És milyen indokolatlan, és hogyan állnak hozzá ahhoz, hogy egyáltalán emberek vannak az utcán. Tehát egy nemzeti ünnepen, amikor senki nem dolgozik, következésképpen vagy otthon döglik, vagy tényleg az hát utcán A nemzeti jár, ünnep a tényleg az, az, az, az az alkalom, amikor az emberi állászlókkal kibagyazunk az utcán, azt lobogtatja, aztán a fe, hajába kap a szél, lehetőleg nem hord mondjuk, mondjuk könygászt, és, és, és az ember így vonul egyik helyszíról a másikra, és akkor azt érzi, hogy hát kivívták nekünk ezt a szabadságot, hogy csak úgy sétálgathatunk, meg lobogtathatunk, nem? Na, szóval, hogy tehát ott van ez a mondjuk száz ember a nyugati téren, 100, ahol mi is találkoztunk, hogy hát mondjuk 100 csak 20. Na, legyen száz, volt az száz. És, hát de hogy három különböző de, csoportban volt száz. Igen de legalább ennyi rendőr is. mondjuk a száz, <gül> a száz közül mondjuk volt 30 a nyugatinál, a skálametrónál húsz, akkor a megint a másik oldalon ott az Alexandra Könyvesháznál harminc. Igen. igen semmiképpen nem egy nagy ütőképes erős csoportosulás. Viszont a rendőrök tettek arról, hogy, hogy ez nem maradjon itt. Tehát ugye a rendőröknek egy alapszabály, hogyha ilyennel találkoznak, a tömeg oszlatás. az a céljuk, hogy a tömeget minél darabokra forgácsolják szét, hiszen úgy nem, nem erősek. Egyben egységben az erő, ugye ezt így mondják is. Na most a, ehhez képest a rendőrök a következőt csinálták, a nyugatinnál, a nyugatitól elkezdték az embereket az Asztória felé tolni. Egy sor, sor falal szépen lassan. Na most az Asztórián ugye nem tudom hányan tudjátok, de éppen Fidesz nagygyűlés van, nagy rendezvény, ott Orbán Viktor a, a népvezér is szónokol, szól a néphez az egybegyűltekhez, a nemzethez, ugye a magyarsághoz, mert ugye máshoz miért is szólna, és... És hát a rendőrök ezt a balhés, általuk legalábbis balhésnak tartott kisebb, mondjuk százfős csoportot, ezt próbálja benyomni oda a több százezer ember közé, ami szerintem valahogy problémás, aggályos. Tehát egyrészt így nem lehet tömeget oszlatni, másrészt szakmailag... Ugye az egy probléma, hogy ha van egy nagyobb rendezvény, annak a rendőrség szempontjából alapvetően a, a rend fenntartása lenne a cél, ehhez képest éppen egy balhés csoportot nyomnak be a rend rendesen demonstrálók közé, ami azzal fenyeget, hogy egyrészt nem találják meg azokat, akiket már előtte kiszemelték, hogy, el, hogy le kéne tartóztatni, mert azokat nem lehet ugye, illetve előállítani. Továbbá viszont botrány törhet ki a nagyobb rendezvényen is. Hát nem tudom, hogy ez kinek célja, és kinek, kinek hozna ez valamit a konyhára. Én nem láttam balhét egyébként, és nem is tudok balhéról. Figyelem a híreket egész nap, jártam a városban is, és nem tudom azt, hogy hol tört be például kirakat. Vagy hol történt az, hogy szétvertek volna valamilyen közintézményt? Vagy bármi ilyesmit? Hát ez történt az, volna. Hogy nem nagyon nem, hogy nagyon. nem nagyon. Tehát, hogy konkrétan... visszafogott ez az igen, ötlet. Igen. Most kimentek ezek az emberek az utcára, de mondom, egész héten keresztül más sem harsogott a sajtó, mint hogy tessék kimenni ünnepelni. Számos rendezvényen, számos helyszínen ünnepelünk. Vegyen részt rajta. Emlékezzünk meg ott van a külseiről. Most kimennek az emberek, és kapnak könygást, meg szerte széjjel kergetik őket, mert most az a dolog, hogy arra nem mehetsz, hanem Onnan erre felé hajtanak téged. Igen, és Történetesen haza. a négy égtáj felől az asztóra felé. Tehát, hogy ennek mi lehet az oka? Ezt én nem értem. Na most Szeretném megérteni. Na most ennek nyilván az az oka, hogy bebizonyítsák, hogy végül, amikor egyesül a tömeg, amikor ott lesz az Orbán-Viktor féle, mondjuk, szolidabb tömeg, és, és csatlakoznak hozzá ezek, a, ezek az elvetemült emberek, akik képesek voltak a rendőrökkel szembeszállni, akkor azt lehet mondani, hogy mi megmondtuk, jó előre szóltunk, hogy ez az Orbán-Viktor bizony a fasiszta csőcseléknek a vezére. Tehát, hogy az egész erre megy ki. Csak hogy ez azért problémás szerintem, mert éppen ők azok, akik a betolják őket. Tehát annyira átlátszó, amennyire átlátszó, nem, nem is lehetne másképpen. Közben a Hír pedig a szoborparkot mutogatják, pedig a téli havazásban. Na, <laughs> egész továris. konkrétan a papírszobrok, tudod, amik megmozdulnak, azok most itt vannak köztünk. Na már most az az érdekesebben, elsősorban, hogy, hogy a egész incidens sorozatra, ami ezt az 56-os megemlékezést beárnyékolja. Nem került volna sor, hogyha a Kossuth térről törvénytelenül nem távolítják el a tüntetőket. Én úgy terveztem, hogy ebben a műsorban 1956 eseményeiről fogunk beszélni. Megemlékezni fogunk meg ilyenek. De ilyen események közepette, amikor 56-50. évfordulóján város szerte, festékszóróznak, festék Vízágyúznak, ütnek vernek, ütlegelnek, nem lehet emlékezni, mert itt a jelen valóság. Mondok, mondok egy, egy jobbat is. Az 56-os ünnepségeknek ugye voltak ilyen díszletei a, a, az Andrássy úton, és ott elindítottak egy tankot. A, a demonstrálók beültek a tankba, elindították, és szá, majdnem száz métert haladtak a rendőrök felé, de aztán megállították. Az emberek menekültek előle. Komolyan! Igen. De beszálltak a tankba, Igen. és azt tudott haladni? Volt benne Én lesz, nem tudom, tudom minde indító, minde indító valahogy, kulcssal, vagy Valahogy mi? oda vitték azt a tankot, és valószínűleg volt benne valamicskek is benzin, és azt hát most elpocsikázták. És elindultak tankkal a rendőrök a hogy rendőrök el Ez azért Vaj, nem semmi. Ez vicces. Te. Szóval szóval én úgy terveztem, hogy erről fogunk beszélni, de nem beszélhetünk erről, mert, mert a rendőrség az felpaprikázta ezt az 50. évfordulót. A paprika Igen, többek között paprikasprével, amit szintén bedobtak. Minden esetre ma este, ö, vagyis tegnap este, vagyis már a viradó éjjel a kosútérieket széllel zavarták és elkergették a kosútérről, de úgy, hogy előző nap még azt mondták, hogy teljesen rendben van a demonstráció, <hums> teljesen törvényes, maradhattak minden rendben. S hát mindenki ezt erre is számított, és aztán mit tudom én, valamikor éjszaka vagy hajnalban, amikor már szinte mindenki aludt, vagy legalábbis kicsit kába volt, akkor szépen elkezdték kiüríteni, megkitolni a kosútérről ezeket. De, de nyilván, nyilván, tehát a, a, a, azt ne, ha azt mondták volna, hogy elnézést rátszok, ezt a rendezvényt ezt itt szét fogjuk cseszni nektek, itt nem lesz semmi, mert holnap jönnek a magasrangú nagyfejű emberek, úgyhogy ti itt nem takarodjatok haza, akkor azon, aznap este megjelent volna ott mondjuk tízezer ember, és nem engedte volna, hogy ez megtörténjen. De hogy azt mondták nekik, hogy Persze, persze, demonstráltok, hát hogyne, hát szabadon csak a tűzszerészek átvizsgálják, hogy na, hogy itt valami kis véletlenül egy valami balhi legyen, tudjátok, de tényleg a ti érdeketekben, mert aztán nektek lenne rossz magyarázkodni, hogy miért robbant fel az a, az a gázpalack, amikor pont a, a brit miniszterelnök nem volt itt, mindegy, de hogy amikor az a nagyfejű valaki vitte a koszorút. És akkor mondták a tüntetők, hogy jó. Aztán így végül valahogy nem mehettek oda vissza, én úgy tudom. Na jó, hát konkrétan azt láttuk, már mutatták a tévében, minden csatornán mutatták már, hogy miket találtak a tüntetőknél. Az is szép egyébként, hogy... tehát nem védem őket, ne, Nem, nem is arról van szó, hogy védjük őket, hanem arról van szó, hogy szerintünk ez az eljárás, amit a rendőrök alkalmaztak, nem volt törvényes. Ez nem, nem hatalmazza fel őket semmiféle botrány. sem törvényes, amit most a hírtérén látok egyébként így félszemmel, hogy egy embert a földön fekszik, és rugdosság ütik, vágják. Ugye a rendőrök nem, megbeli, nem a... megbilincselik és a rendőrök vonulnak, és mikor. Mert elvonulnak mellette a rendőrök, azért minden rendőr sóz rá egyet Tehát én, a én Értem, hogy ő egy nagyon veszélyes ember, ezért ártalmatlanná kell tenni. Úgy lehet ártalmatlaná tenni, hogy leteperik a földre, hátra tekerik a karját és megbilincselik. Ezek után az az ember ártalmatlan. Két rendőr el tudja vinni a rabomobilhoz, oda beteszik és előállítják. Ehhez képest azt csinálják, hogy ütik, vágják rugdosság, aki teheti íráshoz, de amikor meglátják, hogy ott vannak a kamerák, akkor mit csinálnak? Eljállnak, hogy és ne a testükkel, és, a, és a testükkel zárják el a kameráknak a látóterét. Annak Tehát, hogy továbbra lehessen ütlegelni, és ez ne kerüljön nyilvánosságra. Tehát a szabad sajtó mintegy nem létezik, hiszen, hiszen csak addig létezik, amíg lát. Ha már nem lát, akkor már nincs. Tehát a sajtónak egyrészt rettentő funkciója ugye, ő, ő számukra, hogy állandóan megnehezíti a munkájukat, ők így, így értékelik. Tehát a sajtót, ha lehet, minél távolabb kell tartani ezektől a területektől, nézd meg például a puskát fognak ugye rá az operatőrre, egyértelmű, hogy ez így teljesen normális dolog, nem tudom honnan vették. Hát igen, hát ez így zajlik, egészen konkrétan a Deák és az Erzsébet tér találkozásánál történik ez most. Na a Zoli írt nekünk SMS-t, azt írja, nem tudtak valamit az esti programról? Sortűz lesz, az Andrási út 62 visszanyeri régi funkcióját jönnek, az a rossz. út 60? 60, de most ez mindegy, a 62-ben van valami... Nem, nem, az most nem Andrási út, bocsánat, igen, <höhem> akkor van egy ilyen előállítás. Szóval... Miket, miket találtak a rendőrök a, a kosút térjeknél? vasgolyókat találtak, azt konkrétan tudom. Volt valami buzogány. Tökéletes, <gül> olyan villás kulcsokat, de egyébként ja, viperát is. Hát, viperát találtak, viperát és valami 68 kést. Tehát de, valami, igen, én, de azok is kiváló pillangókések is voltak. Hihetetlen mennyiségű kést, és amikor kérdezték, hogy ez mire való, akkor jeleket mondtak, hogy ez a sátorcolopok leverésére való, meg, a, meg arra való, hogy a, a gulyásleveshez a hozzávalókat fölapríthassák. Én például nem próbáltam még viperával sátorcéleket leverni, de azt hiszem meg fogom próbálni, mert ahhoz az először szerezem, kéne egy viperát. Nem, nem könnyű hozzájutni, mert illegális. Az a baj, hogy a rendőrök is most éppen mindenkit az Erzsébet téren sátorcéleknek néznek, ütik <gül> ütigláncák, és csak nem akar belefúródni a földbe, de a rendőrök nem adják. Fel. De egyébként a probléma itt körülbelül az, hogy ugye van egy nagy rendezvény, nem tudom, hogy még tart-e a Fidesz rendezvény az Asturiánál, és most a Madács téren konkrét összetűzés van, tehát ott rendőrök ütnek, vágnak embereket. Tehát a két helyszín között hány méter van? Két 100-300, nem, nem több. Na most egy, egy ilyen nagy méretű rendezvény mellett, ilyen közel, ilyen, ilyen problémás, ilyen feszült helyzet, az, az erőteljesen kétségessé teszi például a ma esti békés rendezvényeket, vagy békés ünneplést. Nem hiszek én ezekben a békés ünneplésekben ma este. Ma este, ma este polgárháborús örjöngés lesz, és hisztéria, ütésváltás, festékszórás, sőt. Sőt, akármi is lesz. Az az igazság, hogy én nem tudom, hogy például meddig érzi még a Gyurcsány Feri jónak azt, hogyha ő miniszterelnök maradt. Tehát így nem volt mindig egyszerű a helyzet a 16 év alatt a rendszerváltás óta, vagy nevezzük rendszerváltásnak, de majd erről szerintem beszéljünk. Na mindegy, nem volt mindig egyszerű a helyzet, de hogy amióta ő megnyerte újra, tehát amióta duplázott, azóta aztán tényleg nagyon rossz ebben az országban minden szempontból, a, az, az mondjuk így, így részben azért neki köszönhető részben elég erős. De tudod, hogy mi a szörnyű egyébként? Tudod, mi a ijesztő és kétségbejtő? Hogy nem a hazugságainak köszönhető, hanem annak, hogy összedön fél órán keresztül őszinte volt hát én, keresztül én, én, megjegyzem, én szerintem nem volt őszinte tehát ahogy, de ez az én saját paranójám lehet ahogy ő ott beszélt nekem ott abból is az jött le, hogy ez is egy megtervezett ilyen, ilyen jól megcsinált ö, ö, beszéd hogy így azért kicsit néha így magát így is érte is, vagy magukat hogy azért visszahozták a szarból a kormányzást mint tudom én de alapvetően úgy volt megírva, hogy ebből ilyen, ilyen frankóindulatok szerintem kipattanjanak, mert végülis ez, ez, ez most így azóta is tart. Szóval, visszatérve a Kossuth hogy kellett volna el, eljárni a kosúttéren, hogy ne legyenek ilyen súlyos következmények? Hogy ne így alakuljon ez az ünnep, ahogyan alakult. És Őket ahogyan most már visszafordíthatatlanul el lett kurva konkrétan ez az október 23-a, már, már egy, pedig egy, legközelebb 50 év múlva lehet ezt helyre rakni, mert ilyen kerek forduló nem, soka, de nem lesz De már egy hónappal ezelőtt kellett volna máshogy fellépni. Tehát igazság szerint Szeptember 20-án, én 20-a volt ugye a TV Ostrom, azt hiszem, ha? én akkor sajnáltam a rendőröket, tényleg nagyon sajnáltam őket, de amit már másnap műveltek a Blahán, ott már nem sajnáltam őket, ott már, ott már nagyon pipa voltam rájuk, mert akkor már fel, fel háborító módon viselkedtek, és természetesen a a hatalmi elit arroganciája sem változott egy csepet sem. Tehát ez nem most lett elkurva, ez nem ma lett elkurva. Már elnézést, hogy ilyen szépen beszélek. És akkor próbálok ne úgy beszélni, hogy miniszterelnök. A miniszterelnök szokás. Úgy, de remélem, mi kell elnézést kérni. Ez a magyar jó, közbeszédnek a... a része. Jó, jó. Tehát, uh, számomra egy kicsit olyan problémás, amikor ilyeneket mondok, de rájöttem, hogy tehát így, így válhatok igazán nagyjá, hogyha így hasonlítok. meg me, me, bátorság. <laughs> jó, még vele szóval, kell jönnöm, ja. még nem vagyok elég pofátlan. Szóval visszatérve mi lett volna a megoldás? Tehát, mit csinál egy rendőr, egy rendes rendőr, hogyha egy olyan rendezvényen, ami törvényes, ugye, mint tudjuk, és a Kossuth tér már pedig törvényes rendezvény, ezt nem én szoptam az ujjamból, ezt a BRFK-nak a szóvivőjétől tudom. Márpedig én egy ilyen törvénytisztelő, egy ilyen normakövető állampolgár vagyok, aki hiszek a BRFK szóvivőjének, a BRFK szóvivőjének a szava az én számomra szentírás, az én számomra szentség. Azt mondja a törvényes, én elhiszem neki. Akkor hát a, a, a kosutéri rendezvénytől, Törvényes. Mit csináljon a rendőr, hogyha a törvényes Kossuth téri rendezvényen talál fegyvert? Mondjuk azt a fegyvert, az kobozza sürgősen. Mondjuk azt az embert, akinél a fegyver volt, azt vigye be. Mit csináljon az a rendőr, hogyha azt tapasztalja, hogy a megállapodást nem tartják be a tüntetők, és nem hajlandóak magukat megmo megmotoztatni. Nem engedik, hogy me átkutassák őket mondjuk az a rendőr ne engedje be oda azokat, akik nem engedik magukat átkutatni. Mondjuk az a rendőr, azt aki nem engedi magát átkutatni, kutassát át erőszakkal, majd pedig ha fegyvert talál, vigye be. Tehát figyelj, aki, Tehát nem engedi, aki nem engedi magát átkutatni egy ilyen helyzetben, ahol ugye érthető, hogy nagyobb biztonsági előriások vannak, mert ugye nagyfejesek jönnek a kosutérre, ha nem engedi magát átkutatni, akkor felmerül a bűncselekmény Elkövetően alapos hogy most mondjuk tegyük fel, Igen. hogy szeretné ezt az ember, akkor, akkor el lehet vinni. Tehát akkor azt hiszem, hogy megalapozott, és Sem, el lehet szállítani, el lehet az állítani. Az az és Be akkor kiderül, menni? hogy van nára -e egy vipera. De azokat, tehát konkrétan az egész rendezvényt ö, megszüntetni, feloszlatni, nem lehet egy nem lehet, akár hát, neve, nincsen. akár még provokátorok is lehetnek. Nintendo semmi alapjuk nincs, hát jogállam van, vagy nincsen jogállam, ez a kérdés. Ott hát van én nekem úgy tűnik, hogy nincs. Tehát én, amikor nézem a képsorokat a tévékben, ahol mondjuk ilyen ezrével menetelnek most már a rendőrök, akkor úgy érzem, hogy nincsen jogállam, mert én nem így képzelem el a jogállamot. Tehát én nem gondolom, hogy ideig kell fajulni a dolgoknak jogállamban. Nos, hát akkor hogy kellett volna eljárni? Ott van az a beengedő kapu. Ott van a rendőr, ott van a tüntető. Beszeretném, szeretném enni, öcsém? Akkor mutassad, hogy mi van a táskádban. Nem mutatod meg? Hát ne viccel, Hát ide mindenféle nagyhatalmú államfő, kormányfő, királyok, hercegek, bárok fognak jönni, nehogy már nem mutassad meg, mi van a kis táskádban. Nem mutatod meg? Akkor nem jössz be ide, és még két szót szólsz, hogy szépen beviszlek, és bent megnézzük, mi van a táskádban. Ez eljárás. Egyébként a rendőröktől annyira nem is idegen. Tehát a rendőket nem féltem, hogy ezt kell kellene Tehát ezt még mindig meg tudnák csinálni. Igen, képesek. Igen, De olyannyira képesek, hogy jó párszor tapasztaltuk, mennyire képesek. Mi az, hogy arra hivatkozva, hogy ott volt 6 hat ember, 60 ember, vagy akár 600 ember, aki nem mutatta meg a kistáskáját, kés volt nála, buzogány volt nála, núncsákú volt nála, hogy erre hivatkozva fölfüggeszteni a gyülekezési törvényt. Na most, mi van itt már könyörgő, mi van már ebben az országban? Most, Jogállam van? Na most ma, eb, ma ez hatalmas botrány, emiatt tele vannak az utcák, de holnapra tudod, mit fognak csinálni, visszaengedik őket hogy tovább hőbörögjenek, és akkor majd az lesz, hogy megnyugodhattok, itt van a ti nagy demokrációtok, és itt a gyülekezési szabadságotok, a, a jogotok hozzá csináljátok, csak hogy éppen akkor már senkit nem fog érdekelni mindez holnap. De lesznek annyira cinikusak és pofátlanok, hogy megcsinálják, hogy visszamehettek, itt van, tiétek a tér. Magyarország jó úton jár. Ez az adócsökkentés kormánya. Ma a után nem kell adót fizetni.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 ami legitimálja ezt a rendőri fellépést, amikor nincsen sehol tömeg, és nincsen sehol semmi randalírozás. Tát, ezt sem lehet mondani. Hát én nem tudom. én tudsz ilyesmiről? Ja, ez is jó, bocsánat, kell, be kell, hogy olvassunk egy sms amit kaptunk az imént. Igen? Sziasztok, én egy 27 éves lány vagyok, az oktogonon dolgozom, nincs semmi balhé, megint nagyobb a hang, mint kéne. És igaz, hogy tényleg magunkba kell szállnunk, mert kicsit így átadtuk magunkat ennek a ballib média hevületnek, ugye? És most én kinézek itt a Hungária körútra, amit a, ahol a stúdió van. És tényleg teljes nyugalom honol. tényleg meg tudom erősíteni, itt semmi balhé nincs, de a városligetben sincs. Igen, valóban. És az oktogonon sincsen, és köszönjük a híradást. Tehát sem az oktogonon, sem a városligetben és a honggerő nincs Más balhé. Más kérdés, hogy mi nem Bocsánat. is beszéltünk az oktogonról, amiről mi beszéltünk, az a deaktér és az tér, ott meg van. Igen, meg, meg a gasztoria, konkrétan... meg a nyugati tér, ne de de nem Meglegyűjtöttük a, a városnak legfeljebb, így a belső magja for <coughs> éppen. Hát igen, azért a tudósítást a magunk részéről. SMS számunk, továbbra is 0630, 3030, 881. Tehát háromszor 30, nem kétszer, mint Aha. ahogy én mondtam először. Legyetek szívesek írni nekünk, ha bármi hozzáfűzni valótok van. Na, most beszéljünk már arról, hogy van egy telefonunk? Van. Nem, nincs. Nincs. Beszéljünk már arról, hogy például reggel így néztem a, a közvetítést a kosutérről, ahol már ugye nem az a kosutér, amit a napokban megszoktunk, hanem, hanem maga a hivatalos esemény, a ahol a nagy nemzetközi ö, vezetők összegyűltek, és azt láttam, hogy ott nincsenek emberek. Tehát minden... 56 VIP egyébként, ö, azt tudod. Oké, okay, jó, persze, meg 56 fát ültettek, meg 56... a percig, 56 percig rúgják a bört Tehát egy csomó ilyen só kellék, nagyon szépen megvan csinálva, ki van találva, gratulálok, tényleg nagyon tetszik, de hogy ott van ez az 56 VIP, és ugye én, én nem tudom nekem, lehet, hogy csak rosszul emlékszem, de én általában úgy, úgy rémlik, hogy máskor ilyen... Ilyen nagy nemzeti ünnepeken valahogy az emberek az utcán vannak, és ott hallgatják élőben mondjuk a, a miniszterelnököt, vagy a, vagy, a, vagy a köztársasági elnököt, és, és olyan, olyan nagy örömban lobogtatják a kis papír zászlócskákat, ehhez képest nem láttam embert, senkit. És akkor hallottam, hogy ja, hát azokat kitolták onnan a, egészen a battyánya örökmécseség, ami mondjuk elég messze van ahhoz, hogy már véletlenül a hallják meg ugye a nemzetközi küldöttség tagjai, hogy ott esetleg azt kiabálják, hogy AVH, vagy valakinek éppen nagyon fáj, hogy gumibottal rásóznak a karjára, tehát elég messze vannak ahhoz, hogy úgy tűnjön, mintha nem is lenne ebben a városban semmi. Itt rend van. Mindenki együtt emlékezik 56-ra és nagy öröm, hogy ez az 50. évforduló végre egy szabad országban ö, ér minket. Úgy van az, hogy két ország lett hirtelen. Az egyik az a, az, az a tévében, amit a BBC meg a CNN átvesz, ahol látják, hogy ó, nagyszerű, tényleg az állami megemlékezés is milyen szépen lezajlott. És van egy másik ország, aki éppen a, a könygáztól köhög és, és tüsszög a, a, az utcákon. Hogy lehet ez? 56. Várjunk csak, Budapest a szabadság fővárosa. Azt hiszem valami ilyesmi feliratot raktak ki a liberál, liberális, igen. liberálisok háza elé, ilyen színes kis darabokból ezeket napokon keresztül rendőrök védték. Tehát nem, nem véletlenül. Rendőrökkel kellett védeni a szabadságvárosa feliratot. Annyi ez ez igaz igaz volt, annyira igaz volt, hogy mindenki, egyszerűen mindenki akart volna belőle egy darabot magának, vagy mindenki rá akarta a véleményét, hogy mennyire igaz, vagy előtte akart fotózkodni, ugye? Holott hát nyilvánvaló, hogy nem ezért. De már ami történt darabokra széttörték, és azzal dobálóznak konkrétan. Ez <gül> Játszanak a gyerekek a, a játszótéren. De továbbra is kíváncsiak vagyunk egyébként, mert ilyesmiről nem kaptunk hírt. tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy melyik az a bank, amelyiket összetörtek, vagy melyik az a McDonald's, amelyiket szétszórtak, vagy jellemző melyik módon, az a közhivatal, amit megrohamoztak, vagy pár cégház, vagy bármi ilyesmi jellemző, módon, köztévé, ilyesmi. jellemző módon nálunk semmi ilyesmi ellen nem fordul a népharag, hanem tényleg az van, hogy egy az egybe a politikai elittel, vagy ne nevezzük mi elitnek legalább, szóval azokkal szeretnék lejátszani az emberek, hisznek abban, hogy mondjuk, mondjuk gyurcsáinak van szava abban, hogy nem privatizáljuk tovább szét az országot, holott egyértelmű, hogy ezek mögött a folyamatok mögött a gazdaság áll, a gazdasági elit, a nagy tőke, és azok viszont mindig láthatatlanok maradnak. Nyugaton mindig betörnek ilyenkor kirakatokat, nálunk semmi. Nem mondtuk be a telefonszámunkat. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt az idő. 22.34.88.1 a telefonszámunk, hogyha bárki hívni akar minket, vagy bárki hozzá akar fűzni valamit ahhoz, amit elmondtunk. Hogyha nem vagyunk elég pontosak, kiegészítésre szorulunk. Ha esetleg úgy gondoljátok, hogy elmulasztottunk közölni bizonyos részleteket a ma zajló ünnepségsorozatból, amely a könyvázak és a festékpatronok jegyében zajlik, akkor legyetek szívesek, igazítsatok ki minket. Tegyetek helyre minket. Osztátok meg velünk a megfelelően pontos és megfelelően, megfelelően alapos információkat. Kaptunk közben SMS-eket, az egyik azt mondja, szervusztok, ez gyalázat és no comment, ez Noszfer írta nekünk, másik pedig megint mi vagyunk a legvidámabb barak. Hát mondjuk két ö, ö, eltérő hozzáállás, de lényegében ugyanarról szól. Ö, én, én nem tudom, hogy mennék egy picit ezen a mentén amit az előbb elkezdtem, hogy, hogy, hogy mi nagyon rá vagyunk arra, hogy ezt a politika irányítja, ezt a dolgot. Holott, ö, holott mennyire nincs a politikának szava? Tehát ha lenne, akkor a dolgok nem így néznének ki? Az van, hogy az országot így is úgy is szétprivatizálják, mert a gazdaság ezt kívánja, már nem a mi gazdaságunk, hanem az a gazdaság, amelyik fel akarja zabálni ezt az országot, illetve már fel is zabálta. De miért beszélünk erről az országról? De úgy csinálom, hogy megint, a hogy világgazdaság versus Magyarország. A magyar kuruszok és a világgazdasági labancok nagy-nagy áldász küzdelme zajlana. De hogy is ezt az országot? Hát ez globálisan az egész globuszon keresztül kasul mindenhol, ez zajlik. Többek között itt is, természetesen. Jó, elnézést pontatlan voltam. De hogy miért van az, hogy ez valahogy nem jut el az emberek tudatáig, és aki mondjuk nem szereti a hatalmon lévő egyébként meglehetősen korrupt és hazug rezsimát, akkor az, az elkezd bolsevistázni, holott ezek nem bolsik. Tehát én, én persze én nem védem a bols, bolsikat, én, nekem, én nem szeretem őket, na de gyurcsának semmi köze nincs a bolsevikokhoz. Gyurcsány egy bizniszmen, ő üzlet, ő az egészben üzletet lát, ő bármit megtesz a pénzért, ő nem, nem áll le itt elvekkel, meg eszmékkel foglalkozni, nevetséges. Hát akinek eszméi vannak, az nem ilyen ember. Komolyan, a, a legveszélyesebb ember szerintem az, az akinek nincsenek elvei. Egyetlen elvan, elve van a pénz. És ö, gyakorlatilag az országban ö, zajló, lévő krízis az arról szól, hogy a gazdaság tönkrement, teljesen tönkretették, mindent eladtak, amit el kellett. Tehát, hogyha van, van egy tyúkom, de nincs pénzem, akkor adom a tyúkot, akkor viszont már tojásom se lesz, tehát már a tojást is vennem kell. Lát. Itt ez zajlik. Jó, hát egy, az az igazság, hogy a magyar gazdaság az nagyon-nagyon nagy mértékben van kényszerpályán, pont azért, mert a nemzetközi valuta alap, a Világbank, stb. stb. Ezek a nagy-nagy na, nemzetközi szervek ezek rendkívül erős presszió alatt tartják. És a, a mindenkori magyar kormány legyen szó akár Orbán Viktor által vezetett, akár Gyurcsány Ferenc által vezetett, Megyesi Péter által vezetett kormányokról egyébként Megyesi ezt többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, és ennek volt köszönhető a az a hát nagyfokú gazdasági instabilitás, ami aztán ő, Gyurcsány egy, egy ideig nem nagyon akart ur lenni, majd amikor szarból visszahozta a kormányzást, akkor pedig nagy erőkkel is ezt hívják. Reform, tehát, tehát ezek a reformok egyébként, tehát ezek, ezek a reformok akarják ezt, ezt helyre rakni. Na most, addig, amíg nem vagyunk képesek, sem hajlandóak felnőni ahhoz, hogy, hogy elsősorban miért vagyunk felelősek, mondjuk mondjuk ez, a, ez konkrétan a politikusokra vonatkozik, illetve át mi ránk, akik a politikusokat választjuk. Tehát konkrétan ö, a elsősorban kinek felelős a kormány a parlamentnek, felelős a parlament pedig az őket küldő polgároknak felelős, vagy pedig ez, ez az egész nagy-nagy-nagy konstrukció mind-mind a világbanknak felelős. Elsősorban ezt kéne eldönteni. Ez egy nagy dilemma. Hát én szerintem ezt már eldöntötték, tehát lehet, hogy mi erről nem tudunk, vagy úgy csinálunk, mintha nem tudnánk, de valójában mindenki tudja, hogy... Ö, az összes magyar kormány gyakorlatilag le, telibe szarja azt, hogy, hogy a választók mit gondolnak, vagy hogyan gondolnak. Őket egy dolog érdekli, hogy szavazzák be őket még egyszer, hogyha lehet. Haló, haló! Haló! Aló, legyen szíves, hallítsal a rádiókészüléket. Én nap a Péter vagyok. Jó napot kívánok. Hallgatom egy ideje a műsorukat. Megtisztálítani. A minket. többek között alapítója vagyok, egyedüli alapítója magyar Béke alapítvány szervezet. Csak a rádiókészüléket halkítsol, azt szeretném kérni. Mert akkor nem visszak, tehát jobban halljuk egymást. Alkítani, ez a maximum, hogy be tudtam alakítani. Hallgatom a műsorukat. Igen. Miről annyit kell tudni, többet nem is érdemes ezen kívül tudni, hogy tudottan abszolút uh, hippivelekvő ember vagyok, mióta az édesanyám világra hozott, a szabadság az egyetlen, fontos számomra, és, és a, a mindenkinek a szuverenitása. Tehát, a úgy tetszik, nem vittünk egymás lábára a gondolat <kül> Szerintem nem árulok kell, a... kell titkot azzal, hogyha azt mondom, hogy mi is nagyon-nagyon hasonlóan gondolkodunk, vagy Én hasonló cíprosan járunk. Hát a, a, a hasonlítás, nem, a, a, az a, az az nem szeretném most vitatni, de az, azért van egy kérdésem, azon kívül, hogy egy kicsit szabatosabban beszélgettek, mint ahogy azt a sajtóban, vagy, a, vagy az USA rádióban ezt, úgy megengedném magamnak. Ezen kívül végül is melyik oldalon álltok? Mert hogy ide Elég yes, hát yes, elég yes. brutálisan yeah. okay. kezelítek a rendőrséget is. Néha egy picit csapkodtok azoknak a köztörvényes disznóknak, akik csukjába ott a rendőrök yeah. én, én kérdezem, a kérdezem, kérdezem a azt, hogy van egy itt oldal? Tehát, hogy van egy itt olyan, hogy ez az oldal, meg az az oldal? Mert ha nekem jól körül, körülírott, hogy ez tényleg egy oldal, és az meg tényleg egy másik, tehát mondjuk bal meg jobb, akkor én, akkor én fogok tudni választani. De itt nincs ilyen. Tehát itt egy oldal van, és van, vannak tényleg a, a köztörvényes bűnözők is, a, meg vannak egyébként olyan emberek, akik ő, teljesen törvényesen demonstrálnak. Én úgy gondolom, bocsáss meg, hogy a trokodra folytam a szó csak ő, úgy gondolom, hogy ő, nem sokat évenes ezzel foglalkozni. Ti egy, egy csürhének a a viselkedését megpróbáljátok politikává tenni. Ennek semmi köze szerintem a politikához. Hát nézd, én szerintem annak sincs semmi köze a politikához, amit a hatalmi elit csinál. Szerintem az nem politika. Én a politikával... A te, neked egész... a rendszer, én nem vagyok rendőr, és gyűlölöm a rendőröket, és gyűlölöm mindent, ami erőszak. De, ha valaki egyszer kiprovokálta a családba utónapú pont akkor meg kellett, hogy kapja azt a pofont. Jó, egy pofont, és nem rúgdosni a földön fekvő embert. Akurát, amit, egy akkorát, amitől észreztél. Rendben. Oké, okay, benne vagyok. Tegyük fel, hogy mondjuk ez járható út, adni egy pofont, de nem rúgdosni a földön fekvő embert, és nem Az ártatlanokat, akik éppen igyekeznek haza, azokat a műveleti területen, amelyek éppen ott laknak, mondjuk azokat Olyan is megvérni és éstekez... bevélni azt használsz, mintha hogy volt rendőrmemnél. Nem olyan szakifejezéseket most, használok, amivel teletömték a fejemet mostanában a médiában a rendőrök. Drága, Én... a, drága kollégám, drága kollégám, az a kérdésed, hogy mi mely oldalon állunk. Ez ilyen. csak egy ilyen nyomorult, szánalmas korcs demokráciában, amiben élünk, csak itt képzelhető el. Te Ugye ezt a kérdést feltett nekünk, hogy mi melyik oldalon állunk, természetesen függetlenek vagyunk, és felháborít, felháborít a kérdés is, hogy mi Igen. melyik oldalon állunk. De úgy, de annyira, úgy, annyira, annyira, annyira, a annyira felücsöksz a mostani kormányra, hogy nem tud nem kell gondolni. Hát de, de, de, nem a do... de könyörgöm, nem az a dolga a sajtónak, hogy a mindenkori kormánynak a, az ellenőrző szerve, a számonkérő szerve legyen? Csak ez, a magyar... csak, csak ez a magyarországi média ezt már nem veszi tekintetbe. A hatalom ellenőrző számonkérő szerve. Hogy hagy tegyek, hagyd maga... akkor kérdezzék, tőletek egy abszolút teoretikusat valószínűleg egy annómi kötülőség, összünkén 48 éves vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy egyáltalán elhiszitek, ha már nagykorúak vagytok, hogy létezik demokrácia? Nézd, ha nem hennem el, akkor éppen Molotov koktélokat gyártanék és azzal törnék zúzni. Hiszem, De el, el hitte, ezért... A demokráciát mindenki magára nézve érti ért, ért fontosnak, aminek én szerintem úgy nagyjából a Hoz, megtalált az a vége az anarchia lenne, de, a, lenne anarchia, a, de, annak de, de, de. hogyha a demokrácia jól működne de de az én, az én hiszek, éve, én hiszek a... abban, hogy létezhetne demokrácia és hiszek abban, hogy létezhetne sokkal de sokkal jobban működő demokrácia super, mint amilyen super, el mutatok a világon, én hiszek, a hiszek, világon, a világon, világon... Van, az nem demokrácia én a világon neked, mutatok neked Dániában, Svédországban, mutatok én neked, Dániában, Svédországban mutatok én neked Hollandiában, mutatok én neked jó párat, ami sokkal jobban működik ennél mutatok én neked helyet. mutatok én neked Dániában ahol a nemzeti NR a 62 át újra, újra felhasználható erőforrásokból állítják elő, ahol a, ahol az, a királynő biciklivel jár be, a hivatalába... Utoljára, utoljára mikor voltak kint emberek az utcán politikai okokból? Dániában. Dániában, hát egy olyan két hete körülbelül egyébként... Vagy mutatok neked mondjuk Franciaországban, a Franciaországban, ahol a rabszolgatörvény ellen kimentek a fiatalok tüntetni az utcára, megbuktatták a kormánynak a törvényjavaslatát, majd pedig visszamentek szépen az egyetemekre tanulni. Vannak olyan országok, vannak olyan szerencsésebb nemzetek Európában, amelyek képesek arra, hogy érvényesítsék a saját akaratukat. Szemben a hatalommal sajnos Magyarországon jelenleg erre nem képesek. Nem mi tehetünk arról, hogy a magyar magyar... Magyar alkotmányos és politikai fejlődés az ilyen zsákutcába kergette, kergette Magyarországot. Nem mi tehetünk arra, hogy Magyarországon, akik felemelik a szavukat, azoknak a nagy része ideológiai le let retardált és arról sem tehetünk, ha szélsőjobbos. Nem tehetünk róla. Nekünk ezzel dolgunk nincsen, de egy valami egészen biztos, hogy a Kossuth téren zajló demonstráció az törvényes volt, a BRFK-nak a szóvivője. A BRFK szóvivője azt mondta, hogy törvényes a demonstráció, majd pedig mára azt a demonstrációt szét szétoszlatták szétszavartak, és az akkor az akkor az a köszötenet a igaz, meg, hogy a fél igazságaidat akkor azt is kellett hallanod, ha ezt hallottad a BRSK-tól, akkor azt is kellett hallanod, hogy megegyeztek ezzel a köszönségből, akik ott rongálják a füvet, hogy végig fogják nézni, tűzszerészek, a területet is fogják az Megegyeztek, megegyeztek, és ez a társaság Én? nem tartotta be. És, gyülete, és, gyülete, és nem tartotta be a társaság. Mi kell, hogy legyen a következmény, hogy Én azt a társaságot azt az lehet megbilincselni, és be lehet vinni, és, és eljárást lehet Én? ellenük indítani. De az, hogy az a társaság, akik elők megegyeztek, az Én? egy megegyezés, az a megegyezés, hogy ha azt az a társaság nem tartja be, az nem indok arra, hogy felfüggeszik a gyülekezési törvényt hát, Magyarország. Mutas meg azt hát, mondták, hát, hogy rendben van, mert végigjárat. Hát, hát, hát, hát, hát visszaésznek a területet. Kimentek, nem volt ember, aki nem volt hajlandó átengedni őket. Mit akarsz még? Rendben, aki nem volt hajlandó átengedni őket, azt vigyék el. Hát Nem lehet egy rendezvény. Hát, és akkor utána meg milyen esztetsz algoritmus alapján találják ki, hogy oda a kőgólyókat, vagy a széngólyókat, vagy a kőgólyókat, vagy mindegy, valamást fognak vigyány felve milyen ember az, tudod? De nem az a lényeg, hogy milyen ember az. Hát másik, 3000, harminc ezer, már csak tippelni mennyi embert sértettek meg az alkotmányos jogai gyakorlásában azzal, hogy nem gyülekezhet a Kossuth téren, ahol pedig meg, beégetnek a világ a mint nagyar államtolgár. Ilyet terdésénget kivegek miniszterelnökünk égetett be először. Kezdjük ezzel jól. Számok a miniszter. Nem a miniszterelő Na jó, hagyjuk, hagyjuk, figyelj! Lehetséges, hogy te, lehetséges hogy te úgy érzed, hogy téged égettek a világ előtt azzal, hogy ott balhíznak a Kossuth téren. Van. Lehetséges, így hogy van. ezt érzed, ennek ellenére ebben az országban még mindig nem a te érzetet, hanem a hatályos törvények a meghatározóak. Így a van. hatályos de törvények, nem törvények szerint de. pedig ott törvényes a gyülekezés. Legalábbis én így tudom. Lehetséges, hogy tudod mit? Én egyébként azoknak, akik a kosut téren tüntetnek és bandáznak, a 95%-ával nem értek egyet. Nem értek hát egyet azzal, hogy nem értek egyet azzal, hogyan gondolkodnak. Nem értek egyet azzal, amit követelnek, de kész vagyok felemelni a szavamat. Add, addig, amíg mikrofon van a pofám előtt, azért, hogy gyülekezhessenek, mert ez a garanciája ebben az országban a jogállamiságnak. És én jogállamban szeretnék élni. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Na ezt most szóljál hozzá, hiszem, most Na most szóljá hozzá nem. a gyermekem. Nincsen semmi értelmezen érni, mert mindjárt a Most már a döntsük a el, hogy melyik oldalon állunk, jó? Most már, de most már tényleg itt az ideje, hogy eldöntsük, hogy melyik oldalon állunk. Mert ezt nekem nem mondjad, hogy független vagy. Ezt a kamudumát én nem veszem be többet. De ez a szörnyű egyébként, ez a borzamas, ez a, ez a polgárháborúnak a végső stádiuma, amikor nem hazudhatsz függetlenséget. Nem, nem, nem. Figyelj, lehetetlen. Hagyjad már. Vagy itt állsz, vagy ott állsz. Igen, vagy nem. Fekete, vagy fehér. Mi az, hogy színek? Tehát egy színekben gondolkozó, és nem feketében, meg fehérben. Hát ez csúnyán visszalögtem most nekünk a gép. Ugye nem tudtunk tovább menni, addig olvasok egy-két SMS-t. M1 én, én, én így ünneplek egyébként Csepel rendben fegyka. Na most legalább megtudtuk, hogy Csepel az rendben van, és azt is, hogy van, aki itt akit egyáltalán nem érdekel az, hogy mi zajlik a, az országban, ha amíg a sugáros szórakoztató tartalmú műsorokat. Ez így teljesen rendben van, tehát kenyeret és cirkuszt, ugye már. A cirkusz nem fogják tőlünk elvenni, a kenyeret lehet. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül?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 www.szélsőközéppontfreeblog.hu Na már most még egy SMS. Az újságíró kollégához komment. A butaság az akaraterővel találkozik, és ez a legveszélyesebb pont-pont. Sajnos sok a és nem látják a lényeget. Hát jó, én nem tudom, ehhez nem tudok hozzá semmit. Lényeg az, hogy én hiszek abban, hogy az ember lehet független. Hogy ti nem hisztek benne, akkor azt én nagyon sajnálni tudom, de akkor írjátok meg nekünk azt a 0630-30-30-88 egyes számra, hogy miért nem lehet valaki független, tehát hogy miért van az, hogy ide vagy oda kell, hogy magam soroljam, és, és, mi nem miért? Lehet, és nem lehet az, hogy ebben is látok rosszat, és abban is látok rosszat. Ezt is tudom kritizálni, és azt is, sőt, akár ebben is találhatok jót, és abban is, miért van az, hogy úgy kell viselkednem, mint ahogy ma már a hetihetes működik, akik ugye a függetlenségnek a látszatát is kerülik már hogy bármi történjék is, ők mossák a szennyest, ők mindenképpen kiállnak, a, a mellett, a, aki mellett elkötelezték magukat, Akármi jöhet rájuk, de ugyanez létezik a másik oldalon is. Tehát én, én nem mentem ki. Én vagyok Bajerszolt Igen, igen, igen. Konkrétan, ahogy Bayer Zsolti Peti hogy Bajerszolt és Csermejpet adja. Hogy, hogy dolgokat csak elfogultan lehet szemlélni, tehát nem lehet olyan, hogy én erre az egészre úgy nézek rá, hogy látom a hibáit ennek a, a struktúrának, meg annak, vagy, a, vagy a, ez az, az, az egész egy ennek a struktúrának. De ez az egész egy struktúra, tehát arról van szó, hogy van itt egy, van itt egy köpedelmes elit. És ennek a köpedelmes elitnek az egyik orcája Orbán Viktoré, a másik orcája pedig Gyursány Fletóé. Nem. És e között nincs igazi különbség. Ez csak egy illúzió. Na most viszont uh, kell, hogy uh, szembesülj a valósággal. <coughs> nem szégyenitek magatokat? Megfutamodtok a vitáról és belefolytva a szót, lekeveritek? Tehát elfogytak az érvek, fiúk? Mi azt, hogy tessék, megfutamod? Tessék, válaszolj, tessék. Na mi az, keverjél le engem is, tessék, keverjél le, hogyha nem, nem mersz már beszélni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 Vannak-e friss híreink, kedves Dávid? Hát híreket kaptam például a feleségemtől, aki elment a Fidesz rendezvényre. Na nem azért, Fideszes feleségem. nem azért, mert akkor a jobbos, hanem csak ő úgy gondolja, hogy... Meghagatja van... a nemzetvezírt? Nem, azt mondta nekem, hogy ha van egy, van egy olyan ha egy jobb aparátus, amit le akar váltani, akkor, akkor egyszerűen mozgósítani kell mindenkit, hogy ez megtörténjen. És hogyha éppen egy Fidesz-rendezvényre kell menni, akkor oda megy. Persze volt nem egy piros fekete zászló, ami az Anarcho szindikalisták zászlaja. Tehát annyira nem volt árpácsávos, de sem nem, de trikolor sem, hogy éppen azt higgyék, hogy ő Fideszes. De Nagyon, nagyon nemzetközi ellenállást testesít ez meg. Igen, igen, meglehetősen, és mondjuk így, így szélső balnak sem nevezhetően, de nagyon balra van már. Ö, na most vége lett a rendezvénynek, Filip felszól a tömeget, hogy véletlenül sem menjenek a kosútérre ugye ne legyen már mégiscsak, ne kössék össze a fidesz -el. egyébként ez szerintem teljesen oké, ezzel ő magát, ezzel a fidesz határolódhat attól, hogyha valaki oda megy a kosút irányába, de ő viszont azt mondta a feleségem, hogy hát ne vicceljetek, nekem nem mondják meg, hogy hova megyek, tehát nem vagyok óvodás, hogy a kezemet kelljen fogni, felnőtt ember vagyok, megyek. Azt mondja, hogy a Elindultak a, az asztóriáról a Károly körúton, és egyszer csak azt vette észre, hogy kezdetben egy nagyobb tömeg ment arra, aztán ott állt az elején, egy, tehát hogy már előtte nem volt senki, csak rendőrök, akik viszont elkezdtek feléjük pufogtatni gránátokat, amiből ő is kapott jócskán, és akkor, akkor persze el kellett szaladni, mert hát ahogy már a műsor elején taglaltuk, a gránát az arra való, hogy az ember szaladjon, hogyha nagyon tespett lenne. Minden esetre az én értesüléseim szerint, meg erre vonatkozóan videófelvételeket is láttunk. Nem éppen ö, szabályszerűen, vagy az, ö, a szabályzatnak megfelelően használják ezeket a gránátokat. Tehát nem a levegőbe lövik, ahonnan azok alá hulva oszlatnak, hanem így bele az emberbe. Tehát egy belelőnek konkrétan. Úgyhogy ez sem, ez sem feltétlenül az a, az a formája a könyvázzal való oszlatásnak, amit ö, ebben a szabályzatban leírnak. Csapataink harcban állnak. Nyugalom, közép kormány a hetén maradt. November 3-án este 8 órakor óbután a fény csadolkutcai vöröslyukban egyesítjük erőinket a Partizánbál és a Rócsáppi csapataival. Várunk minden szabadságharcos és katasztrofa turistát. A forradalmi bulatról az üdülő fák gondoskodik. Arra gondoltam, hogy az ünnepjegyében azért beszélgessünk egy kicsit a forradalomról, már arról, arról ami zajlott itt 50 évvel ezelőtt, és hogy vajon az volt-e vagy sem. Azt lehet, hogy előtte beolvasok néhány SMS-t, mert Ezdazt. azt kaptunk most záporoztak. Ö, tök értelmesek vagytok kár, hogy a cigányokért is rajongtok. Jó, köszönjük. Hát mi ugyan sajnos nem mondhatjuk el rólad. Ha nem érdekelne mi történik, akkor miért hallgatlak titeket? Ez uh, utalás az egyik előző SMS-re, ahol, ahol az M1 Eldorádóval kapcsolatban kezdtem uh, gunyolódni. Nektek van igazatok, én a saját oldalman állok. Nemzeti liberális anarista. Én sem értek egyet a vandálokkal, de a békés tüntetőkkel igen. Na hát van ilyen is, látjátok. Nem állítom, hogy mindenben igazal volt a telefonálónak, de azzal adtatok neki igazat, hogy megszakítottátok. Demokrácia, szólásszabadság? Nem, csak média szabadság. De, de ez hihetetlen. Tehát, ö, valaki itt van és beszélget velünk az adásban 15 percen keresztül, majd pedig lehúzom és... És kiveszem az adásból, mert meglehetősen hirtelen. De egyébként ennek az az előzménye, én tudom, mert egy időben sokat jártam ide, hogy vannak emberek, akikkel nem lehet megszakítani a beszélgetést. Tehát háromszor mondod azt, hogy igen, igen, köszönjük, köszönjük, és viszont hallás, és akkor sem teszi le. És egyszerűen időnként a műsorban ezt sajnos így kell csinálni. Nagyon, nagyon nem elegáns, nagyon csúnya, de néha azt kell csinálni, hogy ki kell rántani alól a, a hangot, és akkor megyünk tovább. Sajnáljuk. Bocsánat, nagyot hibáztunk, elkurtuk, nem kicsit nagyon. Azt hiszem menjünk tovább. Van még esemes? Igen. Mindent a múltik pénzemberek irányítanak, a, politica, a politika csak asszisztál hozzá. Az emberiség többsége éhezik, a saját farkába harapó kígyó. Hát az emberiség többsége az bizony nagyon-nagyon nagy nyomorban van. Tehát a, a, a tisztán éhező emberek, akiknek még a napi egy dollár jövedelem sem jut, azok valami 1,2 milliárd vagy 1,8 milliárdan vannak, amilyen szám annyira nagy, hogy nem tudom felfogni, talán annyi agysájtem sincs, sincs, mint a hányan éheznek a földön. Másik esemes. Lőttek ők az erkélyekre, a falakra is könygászgránatot. Ki is gyulladt egy-két erkély. Hát igen, szóval most kicsit meg vannak vadulva a rendőrök, nem igazán tudják, hogy mi van. Lovakkal... Szlovas rohan van konkrétan mind, a most, már, most már tényleg minden játszik, ütnek, vágnak, és egyébként úristen, a, úristen. Egyébként a, a sajtó, sajtóra is rá, rá, rá húznak. Egyet, persze szóval nyilván véletlenül. Szóval Beszéljünk arról, hogy forradalom volt 56 Bár én, én, én ebben nem mennék bele De, de Robi erőlteti de én azért erőltetem Ezzel kapcsolatban ezt. szerintem nemzeti konszenzusra jutottunk Mindenki Mi elfogadja, hogy az volt van, nem? Jó, legyen, tehát akkor tárgyaljuk meg Hogy az volt-e vagy nem Ö ehhez csak annyit hagytak hozzá az elején, hogy ma a BBC az ünnepségekről adott kis összeállítására úgy írta, hogy 1956 Uprising, ami felkelést jelent, és nem forradalmat, erre két külön szó van. Tehát a felkelés az véletlenül sem forradalom, ezt ne, ne is téveszik. Nem azt a kifejezést használtak, hogy revolution. Bizbon, bizony. Hanem azt, hogy uprising. Na hát ezzel kapcsolatban azért vannak, vannak két helyeim nekem is. Ugyanis ez alapvetően egy történelmi kérdés. Tehát ez nem hazafias kérdés, hogy forradalom volta -e vagy felkelés. Ez arról szól, mert hogy a forradalomnak annak van egy definíciója, forradalom az, ami a társadalmi rendszert megváltoztatni szándékozik. Ha meg akarom változtatni a társadalmi rendszert, akkor forradalmár vagyok, ha nem akarom megváltoztatni a társadalmi rendszert, akkor nem vagyok forradalmár. Felkelő vagy lázadó. Akkor vagy felkelő lázadó vagyok, vagy vagy zendülő vagyok, hát nagyon sokféle. Vagy csőcselék. ja, hát vagy ellenforradalmár. De mondjuk az ellenforradalmár is meg akarja változtatni a társadalmi rendszert. Mondjuk az ellenforradalom, az igazából csak egy nézőpont kérdése, hogy mit tekintünk forradalom. Gondolom, hogy a, az ország 1945-ös szovjet megszállását tekintették forradalomnak azok, akik az 56-ot ellen forradalomnak tekintették, ugye világos. Na most, ha forradalom, ha forradalom volt, akkor nyilván azért volt forradalom, mert a, a, azok, akik, akik a Kormin közben harcoltak, például Pongrácz Gergely, ők meg akarták változtatni a társadalmi rendszert, tehát ők, a, ők ezt a kommunista berendezkedést, ezt meg akarták szüntetni, és egy piacgazdaságot akartak létrehozni. Attól függ persze, hogy kik azok, akiket a forradalom letéteményeseinek tekintünk. Tehát ki a forradalmi élcsapat? Hogyha a forradalmi élcsapat Pongrácz Gergely, akkor ez egy forradalom volt, hiszen pongráczgergeik meg akarták változtatni a társadalmi rendszert. Viszont, hogyha a forradalmat nem Pongrác Gergelyből vezetjük le, hanem mondjuk nagyimréből, akkor mindjárt nem ilyen egyszerű a helyzet. Tekintettel arra, hogy nagyimre nem akarta megváltoztatni ezt a társadalmi rendszert, nagyimre Nagy Imre ott akart maradni, ahol éppen volt. Igen, igen, nagyimre Nagy egy csomó mindet, nemzeti függetlenséget most akart. Lehet. Ki, akart válni, ki akart lépni a Varsói Szerződésből, sőt, ki is a Varsói Szerződésből. Na most lehetem ő ugye reformokat akart, tehát meg akarta reformálni, az a, a szerinte rosszul működő, de alapjaiban jó rendszert. Magyarul egyébként ő kommunista volt. Igen. Itt van Gyurcsány Ferenc, aki most reformokat vezet be, ami nagy társadalmi ellenállásba ütközik. Tehát valószínűleg Gyurcsány Ferenc forradalmár, viszont vele szemben egy ellenforradalom bontakozott ki. <gül> most már, de most már te magad is nemetséges vagy. Szándékosan. <gül> szóval... Mielőtt még teljesen, hogy mondjam... De te komolyan elhitted azt, hogy én, hogy én Gyurcsány Ferencre azt mondom, hogy forradalmáztatom. De, de, de, de egy pillanatig Egy se gondoltam. Szóval, akkor most lássuk át, hogy vajon kireprezentálhatja jogosan a forradalmat, ha forradalom. Pongrácz Gergelyből vezetjük le, akkor forradalom. De ha Nagy Imréből, akkor nem forradalom tekintettel, hogy Nagy Imre egy ilyen jugoszláv típusú berendezkedést akar, tehát egy ilyen Titóhoz hasonló rendszert képzelt el, ami azt jelenti, hogy függetlenek lennénk, a ruszkik azok hazamennének, tehát megszűnne a szovjet megszállás, viszont egy viszont semmiféleképpen sem lenne piacgazdaság, hanem egy rendkívül erőteljes államilag ellenőrzött, és egy, hát hogy is mondjam, központi vezetésű és egy párt rendszer alapjain működő szocialista berendezkedés maradna. Hát hogy a, a titóista Jugoszláviában is uh, ugyanaz a rendszer volt, amit mégis más volt, mégis érhetőbbnek tartották. Hát igen, igen. igen hát Például azért, mert nem, mert nem vettek részt a KGST-ben, nem vettek részt a Varsói Szerhődésben. nem vonultak be 68-ban Prágában. Igen, igen, igen. Tehát azért az egy más világ volt, de annyira nem volt más világ, mint mondjuk Ausztria. Igen. Tehát Pongrácz Gergely Ausztriát akart, Nagy Imre Jugoszláviát akart. Aki Magyarországon Ausztriát akar, az forradalmár, aki Magyarországon Jugoszláviát akar, az felkelő, mondjuk, fogalmazunk de Érdekes, így. de hát nagyimrét is forradalmárnak tartják, vagy A mi az oldalon, persze. Ami nevetségás, tehát konkrétan, de ez egy történelmi kérdés, tehát ennek semmi köze a mi nemzeti gerincünk de az sem a, sem a politikához tástvéreim, igen, semmi, abszolút semmi köze, ez egy történelmi kérdés. Na most, hogyha 56-os, az 56-os forradalom, vagy mi is, az tovább tartott volna, mint mondjuk két hét, és eltartott volna mondjuk néhány évig, akkor nem lennének kérdőjelek a fejemben akkor ez a dolog kikristályosodott volna. Valószínűleg Pongrácz Gergely és, és nagyimre valamilyen formában, valamilyen fórumon szembe kerültek volna egymással, lejátszották volna ezt egymás központ, úgy, ahogy annak idején lejátszotta ezt mondjuk Danton és Robespierre, meg, meg Lafayette és társai, és így, így hogy is mondjam, így kiderült volna, tehát így, így elrendeződött volna az, hogy akkor melyikük az, a, a, melyik az, akinek a nyomvonalán az események folytatódnak. Vagy Nagy Imre bukott volna el, és Pongrácz a koncepciója érvényesült volna, vagy Pongrácz Gergelyek ö, buktak volna el, és Nagy Imrének a koncepciója érvényesült volna, és akkor most kijelenthetjük, hogy ez egy forradalom lett volna, vagy egy felkelés lett volna. Én nem állítom azt, hogy 56 nem volt forradalom. Nem állítom, hogy 56 felkelés volt. Én azt állítom, hogy 56 olyan nagyon gyorsan zajlott le, nyilas szecspesz két hét alatt zajlott le, hogy nem volt idő arra, hogy az kikristályosodjon. Nem volt idő, hogy kiderüljön, hogy valójában mivé is válik. Gyakorlatilag igen, még, még az, az ilyen, <coughs> az első lépések, mint a, mint a KGST, valsoi ö, szerződés, stb. -vel kapcsolatos, ö, tehát, az első lépéseken túl igazán nem is nagyon tudtak semmit csinálni, mert azonnal ne, nem sokára érkezett a, a, az ellencsapás, a válasz, ugye a szovjetek bevonulása, és gyakor, gyakorlatilag felőrölték pillanatok alatt az ellenállást, tehát tényleg számunkra ez egy ilyen valami nagyon hősies, ilyen nagyon nagy, grandiózus dolog volt, mint egy háború, vagy, vagy valami, valami egészen nagy eget, rengető esemény, holott itt, itt tényleg két hét alatt mindenkit ledaráltak. Utána jött a megtorlás, és, má, és jövő év, május elsőjén pedig nagy három millió tömeg ünnepelt ugye a felvonulási téren. És megfigyelted azt, hogy ezt a kérdést Magyarországon senki nem meri feltenni? Senki. Tehát, hogy ezt a történet, ami egyébként egy tisztán történelmi kérdés, mert, de ezt, hogy forradalom volt-e vagy sem, ezt senki nem meri, meg, meri, meri felvetni, mert hogy ez a nemzeti, ez a nemzeti identitásunknak az egyik alapköve, igen, hogy 56-ban forradalmáról Igen, igen de azért, mert ugye a jobb oldalon egyértelműen kapaszkodnak mindenbe, ami, ami magyar, ami, amit azt, azt lehet mondani, hogy na ezek vagyunk mi magyarok, ezt tudjuk, tehát azt ki kell hangsúlyozni. De legalább a bal de, mániákus, de, de a baloldal, akinek viszont néhány szégyen volt alakítja azt a baloldalt, vörös petyek szegélyezik mondjuk a szegfűt. azok viszont azért szeretnének minél inkább forradalmi oldalon állni, hogy, hogy ezt lehetőség szerint ne, ne hangsúlyozzuk azt, hogy, hogy ott voltak bizony kufajkás. Hát, bűntudatuk, bűntudatuk van, és kendőzni próbálják a kufajkát. <gül> Tehát 56-ról azért nem lehet ebben az országban értelmes vitát vagy párbeszédet folytatni, mert mindenki profit szemlélettel megy neki, mindenki azt nézi, hogy mindenki ebből, a saját ebből legitimitását, próbálja, legitimitását próbálja meg alátámasztani ez, ezzel. És már mint 56 segítségével. És ezért nem Minden lehet, lehet 56-ról úgy beszélni, mint, a, mint ahogyan a történelemnek bármelyik másik részletéről lehet beszélni. Miért kell átideologizálni mondjuk a 150 éves török uralmat vagy mohácsot. Miért kéne áthileologizálni mondjuk a. Hát nem sokára át kell majd egyébként, tehát mit adtak nekünk a törökök, ugye? Mert hogy az iszlám terjedésével és az Európa erőd eszménykép erősödésével nyilvánvaló, hogy az lesz, hogy előbb-utóbb szembe kell mennünk az iszlámmal, előbb-utóbb határozottan itt kell egy kampányt, mert ezt ilyen, a kelt, azt úgy értem, hogy fognak egy, egy kampányt indítani az ellen, hogy, hogy, hogy mi egyáltalán barátkozzunk a közelkelettel, és akkor majd újra, majd akkor megint a török akik egyébként úgy tekintenek ránk, mint testvér népre. Tehát ha egy magyar ember elmegy Törökországba, akkor ott így üdvözlik, hogy jaj, magyar, mm. magyarisztámból fantasztikus én már csak testvér. Akkor, jaj, jaj, én már csak akkor lennék nyugodt, hogyha mondjuk az örményekre is így tekintenének. Mm. A, a törökök? Igen, uh, igen, uh, igen, uh, igen, uh, igen uh, mint mondjuk uh, testvéreikre. Tehát igen, az tehát mondjuk a baj, hogy, ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni most, hogy mekkora, mekkora felháborodást váltott ki az a francia törvény, ugye, ami... Uh, Pénzbírsággal és börtönnel is büntetné a, az örmény holokauszt tagadását, mire, mire Törökországban azonnal kampány indult, hogy ne vásároljatok francia terméket. De, de várjál de azt ott, hogy ott viszont az örmény holokauszt megvallását büntetik büntetik börtönnel. ha valami író nő írt valami örmény holokausztól, de nem is, ha örmény holokztról írt, hanem valami nem tény lányregényt írtalni szerelem, meg kalandok, meg mit tudom én, és a háttérben zajlott az örmény de ez volt a cselekmény háttere, és rögtön börtönben is súkták. De, de Törökországban azért elbocsátamat, tanárokat, például egyetemről, ami azért általában az egyetem a függetlenségnek egy ilyen szimbóluma szokott lenni. Szóval azért elbocsátottak tanárokat, mert mondjuk azt találták mondani, hogy Kurdisztán. Ami Kurdisztán nem politikai értelemben, hanem a, a földrajzban van egy ilyen fogalom, hogy kurdisztán, ami egy adott területet van. Gondolj bele! Jézus például Jézus például arról beszélt, a, arról beszélt, hogy mennyország. vagy arról beszélt, hogy a, hogy. hogy. hogy, hogy a paradicsom, hogy majd velem leszel a paradicsomban, akkor ilyen alapon, mondjuk keresztre is feszítették a csávot. Igen, tehát azért elég erősen megkapta magát. Igen, igen, képest... Olyan országról, ami nincsen, ne beszéljé, <gül> Megmondom, hogy miről beszéljél. Szóval, hogyha belegondolunk, és visszatérve egy kicsit az eredeti mederbe, nem nagyon, <gül> nagyon tudunk, 50, nem nagyon nem nagyon <gül> 56, legalább ma, <gül> legalább ma vegyed észre magadat, Jó, legalább olyan. ma vegyed észre, miről szó 56. Nem tudunk ebben az országban politikamentesen beszélni 56-ról. Nem tudunk úgy beszélni, mint egy történelmi eseményről. Miért De azért nem mert tudunk? túl közel van, mert sok embernek fáj, mert van aki elvesztette vagy elvesztette, elvesztette vagy nem el, Ez egy történelmi kérdés, hogy forradalom vagy nem forradalom. Nem attól lesz forradalom, hogy elvesztettem az unokatestőmat. Nem, nem így van. Nem tudom, nekem, nagy ki kivándorolt, vagy diszidált 56-ban, aminek én rettentően örülök Ausztriá Ausztráliába ment, és engem oda egyszer meg is hívott, és két hónapot töltöttem ott. Tehát nekem személy szerint tök jó, hogy volt 56 ott én annyira jól éreztem magam Ausztráliában, de el sem hiszitek, milyen jó volt a csendes ótszámban. Nem tudom, hogy a drága Horngyulának mi a véleménye erről, konkrétan, akinek a testvérét megölték. Miniszterelnöknek. Igen, megölték 56-ban, konkrétan. Azt hiszem, hogy a testvér és a szolgálatoknál dolgozott, mint ő, és konkrétan a felkelők, vagy forradalmárok, vagy nevezd, ahogy akarod, megölték a testvérét, és ezek után hondjul elő atta, hogy ő ünnepelni fogja 56-ot. Nem értem, hogy miért. Tehát, mint politikusnak neki ez kötelessége? Tehát, hogy ezt ő, mint politikus ki kell, hogy jelentse, hogy ő ünnepelni fogja 56-ot? Hát, hogy ő politikus? Tehát, hogy ez, a, ez a jelenlegi politikai legitimitásnak az alapköve, hogy meg kell ünnepelni 56-ot. A testvéred akkor halt meg, akkor is meg kell ünnepelni, ünnepeljed. Meg. Anélkül, hogy, hogy, hogy. Tehát most tényleg csak egy rossz vicc, de lehet, hogy a mást ünnepel 56 pont. Tehát lehet, hogy azt, hogy ez egy bukott forradalom neki, ez akár ezt is jelentheti. Tehát ez most tényleg csak egy rossz feltételezés. De, de, de, de, de, de akkor nem november 23-án kell ünnepelni, hanem november 4-én. Jó, jegyezzétek meg, hogy november 4 is is kell ünnepelni, azt, hogy leverték a forradalmat. Tehát azok, azoknak a a hallgatóinknak üzenem ezt, akik biztosan nincsenek egy darab sem, de tegyük fel. Mindenesetre játszunk el a lehetőséggel. November 4-ét is ünnepeljétek meg. De hogyha megbocsátottok, aznap nem lesz ünnepi adása a szélsőközép, <gül> sem a Demokrácia Részvénytársaság keretei között. Nagyon kemény a konkurencia harc a belpolitikával foglalkozó műsorok között.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 Szavazzon bizalmat a Demokrácia minden hétköznap délután fél 6-tól fél ig Válasszom minket, válassza a jövőt, a szabadságot, a biztonságot. Aki a nagy szabadság és biztonság? Boldogok is vagyunk vele. Boldogok vagyunk, elégedettek. <gül> Szeretnénk itt élni sokáig boldogságban, békességben, egészségben, forradalomról meg, megemlékezni, méltósággal. Üljen a párthoz és a hazához. Emberséggel. Magyarsággal, szeretettel, nem erőszakoskodva, egymást békében, toleranciában meghagyva. És hogyha esetleg gyomorba lő a rendőr egy könygázgránáttal, akkor is felebaráti szeretettel fordulok felé arccal. A arcomat oda nyújtom neki másik orcáját, azért, hogy abba könygázgránáttal lőjön bele. Nekem nem mondja meg senki mi a demokrácia, pontosan tudom azt. Pontosan tudom azt, hogy ezek, ezek ebben az országban most már tényleg, de egyszer és mindenkor eljátszották a bizalmat. A demokrácia egyébként a többség uralma. Kaptunk a még sms Egyet nem olvasok fel Noszfertől, ez biztos megérti az utolsó SMS-ét, de csak azért, mert megdicsért minket, hogy minden sms beolvasunk. Kaptunk viszont egy másikat. Azért súlykolják az emberekbe, hogy nem lehetnek függetlenek, és tartozanak egyik vagy másik oldalhoz, hogy meglegyen az örökös vita téma, cirkusz közöttük, így mindjárt nem a tényleges gazdasági problémák vannak porondon, és a politikai-gazdasági elitnek meg kényelmes, ha az emberek egymást ütik és nem őket kérik számon. Na hát igen, nagyjából erről van szó, hogy az egész Bolha Cirkusz, az egész fesztivál azért van, hogy ne kelljen arról számot adni, hogy mit kurta kell ebben az országban, hogy ne kelljen a gazdaságot végignézni, újra, újra átnézni, hogy hogyan is lettek itt ö, ö, a, a dolgok elkutya vegyérvel, hanem arról lehessen beszélni, hogy itt a fasiszta veszély, ott meg a bolsevik veszély. Azért van itt egy, van itt egy hír, ami szerintem neked nagyon tetszeni fog. Jaj, de jó, jaj, jó. Solyom László, magyar állam főlevében mondott köszönetet az Amerikai Egyesült Államok elnökének a döntésért, amelyel George Bush 2006. október 23-át az elismerés napjának nyilvánította. Mi magyarok valamennyien nagy megelégedéssel olvastuk az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából kibocsátott proklamációját, amelyben a 2006. október 23-át az elismerés napjává nyilvánítja az 50 év előtti véres és felemelő napok emlékére, írta a Magyar Köztársaság elnöke a levélben. Tudatni kívánom magyar honfitársaimat mélyen megindította az önnemes gesztusa, amely nemzeteink szoros barátságát, egyre kiterjedtebb kapcsolatait bizonyítja, és az amerikai nép elismerését fejezi ki a zsarnokság igájának lerázásáért indított hősi harcunk iránt. A köztársági elnök kiemelte, hogy 1956 emléke, amikor egy kis nemzet bátran felkelt a brutális kommunista diktatúra túlerejével szemben, örökké élni fog Magyarországon. De ezt nem hiszem el! Te hiszem el komolyan! Annyi minden, annyit találtam benne, hogy nem tudok rá reagálni. Tehát, annyi helyen <gül> lehet vele, igen, igen, annyi helyen tudjuk hogy nem, nem tudok, nem. Most jegyzetelni fogsz. Meg fogsz, meg fogsz felelni az újságírói. Kritériumoknak, nem. a minimumnak, hogy kommentálni tudjál meg. egy hír <gül> hogy idáig eljussál magyar rádiózásban. <gül> hogy betetted a seggedet a magyar rádióba, akkor vegyed észre a szájadon keresztül jön a sok információ, a magyar emberhez eljusson, a magyar ember tudakolódjon abból, hogy mit ad okosságot tudjál kimondani a gyilag. Agyilag megmagyarázzál! Gyuri, Gyuri, Gyuri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 Tudatni kívánom magyar honfitársaimat mélyen megindította az önlemes gesztusa, amely nemzeteink szoros barátságát, egyre kiterjedtebb kapcsolatait bizonyítja, és az amerikai nép elismerését fejezi ki a zsarnokság igájának lerázásaért indított hősi harcunk iránt. A köztársasági elnök kiemelte, hogy 1956 emléke, amikor egy kis nemzet bátran felkelt a brutális kommunista diktatúra túlerejével szemben, örökké élni fog Magyarországon. Hát ez még mindig nagyon jó volt, olyan, olyan jól szórakoztam közben. Na de figyeljünk csak egy kicsit oda. Tehát mi magyarok valamennyien nagy megelégedéssel, és hogy a, hogy a tudatja a Sólyom László George Bush-sal, hogy, a, hogy a, nemzeteket, honfitárs, a nemzetét honfitársait mélyen megindították a George Bush szavai. De Na most, ezt tudatja George Bush-sal, hm. hogy minket. Na most személy szerint igen, mennyire igen. megindítottak George bush a szavai a szabadságról, meg a nemzetek öndrendelkezéséről. E, e, e, George Bush a szabadságról beszélt. tehát ez önmagában paródia, de az, hogy aztán azt mondja Sólyom, akit egyébként nagyon tiszteltem eddig a pillanatjuk, de talán ezután is. Mert ez nyilván csak egy kis botlás volt, hiszen a császárnak küldött üzenetet. Kicsit elgyengült szegény. Az, tettélek, igen, igen, az univerzum uralkodójának majd az Istennek küldött egy levelet, természetes, hogy kicsit túlzóan fogalmazott benne, és azt állította, hogy minden magyar egyetért az ő szavaival. És nagyon szépen köszönjük George Bush elismerését, aki az 56-ban harcoló magyar terroristákkal ugye így, így szimpatizált, így látatlanban is. Az más kérdés, hogyha most a világban máshol szabadság felé, elkelők, lázadók, vagy hogy is nevezzem őket, forradalmárok. Küzdenek esetleg George Bush megszálló hadsereg ellen, akkor őket terroristának kell hívni, viszont ha Magyarországon történt ez 50 éve a mocskos büdös kommunisták ellen, akkor ők viszont nem terroristák, hanem forradalmárok, tehát ezt tudjuk jól. Nemzeteink szoros barátság. Ez, ez bizonyosan borzasztó te. volt, a, a, a 60-as és 70-es évek május 1 és november 7-i felvonulását idéző szólamok, amik külön nagyon-nagyon jól hangzanak így 56-a, 23-a kapcsán. A, a szovjet-magyar nép örök is megbonthatatlan barátsága, de tényleg, tehát ez a szerencsétlen nem tájékozódott annyira, hogy nálunk ennek hagyománya van az ilyen mondatoknak. Tehát amikor ő szoros barátságról beszél, ne a szeteink szoros barátságáról, de ez tényleg csodálatos. De, Fantasztikus. Mit jelent? Mondom, mindez ez, ennek most a frázisnak már akkor sem volt értelme. én már akkor elgondolkodtam ezen, pedig 12-3 éves voltam, hogy mit jelent az, hogy éljen a magyar és a szovjet nép megmondhatatlan és örök barátsága. Mert akkor voltak, tehát már így, így én már, nekem már akkor voltak fogalmai, örök barátság. Voltak barátaim, ezek az emberek, ezeket én személyesen ismertem, ismertem a szokásaikat, gomfocisztam velük, például emlékszem. Ki tudtam, hogy a barátság az azt jelenti, hogy személyes ismerettség, szívesen de, töltöm velük az idő, stb. De egy szovjet embert nem ismertem. Hogyhogy te... hogy azok az én barátaim és nem értettem? De te egy egészen egy ilyen egészen elavult barátság koncepcióval vagy definícióval rendelkezik. A, a barátság a... Kőolaj vezeték, az egy egészen más alapon álló barátság. ugye? De a magyar és az amerikai nép örök is megbonthatatlan, szoros barátság, az úgy néz ki, hogy neked új lenyomatot kell adnod ahhoz a vízumhoz, a, amit majd nagy nehezen esetleg ne, több ezer forintos illetékért megszerezhetsz, hogy talán ne egy Isten beutasfass az Ús-ba a barátaidhoz, uh, ahol például önakról is be kell számolnod, hogy. Uh, Tervezed-e azt, hogy kint maradsz, vagy esetleg uh, igazolást kell ar arról adnod, hogy a, hogy a munkahelyeden, uh, tehát hogy van-e egyáltalán itthon munkahelyed, hogy mióta dolgozolod, hogy ott hogy, hogy állnak hozzá, tehát hogy valószínűleg te tartósan ott fogsz -e még dolgozni, vagy esetleg már így rezeg a léc, és éppen le akarsz lépni az országból. Tehát be kell számolod annyi, annyi jellegű dologról, hát nyilván egy barát szeretné tudni, hogy melyik barátját fogadja. Ő nem, nem tartott minden barátot számon, ezért nem tudja, hogy mi milyenek vagyunk egyenként. Ezért szeretnék még az új lenyomatunkat is tudni, ha be akarunk utazni az országba. Szóval nemzeti, nemzeteink szoros barátságának jegyében <gül> folytatjuk 56-tal, tekintettel a mai napra is annak örökérvényű tanulságait levonandó, még ha ennek nincs is értelme, annál inkább.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 Blog a Demokrácia értém műsor vezetőitől. Kíváncsi rá, elbírja viselni ww.szélsőközépp.freeblog.hu elképesztő egyébként, ami amivel rosszerte zajlik, főleg az a kettősség, amit nem tudok nem észrevenni. Hát de, az emberek de, az utcán ünnepelnek. De igen, de a, meg, meg vannak ugyebár a valódi pesti srácok, akik most kint vannak az utcán és kapják a könygászt, meg a, meg a festéklövedéket, meg a gumibotot, meg a vízágyút az arcúba, és vannak ugyebár a múltnak a stilizált bérforradalmárai, akik ilyen mindenféle korabeli autókon, meg korabeli tankokon így vonulnak és így lobogtatnak. Gyönyörű demagóg szlogeneket szavalnak. Igen, igen, igen. a, igen, ilyen a szabadság, <síns> ilyen az önrendelkezés. Ez a csodálatos, hogy ő, tehát zajlik ez a megtervezett látványforradalom a városban, ami a korabeli külsőségeknek a jegyében zajlik, és ugye van a valóság, a, a Ma Pesti srácai, akiket pedig szarra ütnek, rúgnak, vernek. Függetlenül attól, hogy most amit ők gondolnak, vagy amit ők kiabálnak, az helyes vagy helytelen. Milyen már ez? Milyen már október 23-át úgy ünnepelni, hogy az utcára kivonulókat ütjük, vágjuk, jó, meg, megérzem, szíját. ez valahogy várható volt. Tehát 56-tal kapcsolatban azért már évek óta felcsapnak az indulatok, ilyen magasra persze sosem, de hát ez ilyen már azért van, mert most 50 éve volt, tehát most aztán meg kell adni a módját, nem lehet egy egyszerű olyan hétköznapi 56, hogy ezzel a hülyek képzavarral érjek, de uh, igazából uh, azért ezt megelőzte egy, egy kis esemény, tehát ezt én nem, valahogy nem tudom elfelejteni, hogy honnan jöttünk, honnan, hogy honnan vezetett az út idáig. Tehát, hogy uh, én azt hiszem hogy. El tudtam volna képzelni egy olyan 50. évfordulót, amikor úgy persze megvan a szokásos hőbörgés, hogy itt van egy rendezvény, meg ott van egy rendezvény, én erre megyek, mert én ebben hiszek, én meg arra megyek, mert abban hiszek. Ez mindig is így volt, de az, hogy, hogy ez idáig fajult, mert hogy ez egy elfajulás, azért az nem véletlen. Egy valami biztos, hogy, hogy az a forradalom, ami 50 évvel ezelőtt zajlott, az, annak a célkitűzései azok világosak voltak, és hogyha nem Nagy Imréből indulunk ki, hanem Pongrácékból indulunk ki, a Kilián laktanyából indulunk ki, a, a Korvin közből, a Szénatérből indulunk ki, tényleg úgy állunk hozzá, hogy itt, itt a rendszer megváltoztatásáról volt szó, akkor ennek elég világosak voltak az erővonalai, ami most zajlik a városban, Ezeknek a tüntetők, tüntetőknek a részéről az nagy rész zavargás. Egyébként nem kéne, hogy az legyen. Tehát lehetne akár forradalom is. Csak látnám a szándékokat, látnám az ideológiai hátterét a dolognak, jelenleg ezt nem látom. Egy ideológiailag végtenő retardált tömeget látok, akik fújnak az utódpártra, gyűlölik a, a, a kiszvezérekből lett bankárokat, mindeközben az egészet öntik egy nagy adag idegen gyűlölettel, antiszemitizmussal, ö, általában nyugatgyűlölettel, és, és, és minden nemű, hát hogy is fogalmazzak, hortinosztalgiával. És ennek nem, minden kellékével, nem, nem, elkezdve nem, Szűz Mária nem, könnyeitől nyugod... a Szentjobbon keresztül, az Árpátsávos lobogókig. De ez sem az egészre jellemző. Tehát azért ne legyünk olyan leegyszerűsítőek, mint általában a baloldali média. Én én is sokszor kint voltam, személyesen tapasztaltam, igen, tényleg van antiszemitizmus kint, igen, tényleg van idegengyűrölet, és tényleg egy ilyen erősen hungarista jellege tud lenni. De nem lehet általánosítani, mert én is ott voltam, és én nem, nem abban hiszek. Én azt hiszem, hogy sokkal több ember ment ki annál, mint akik... Csak ebben hisznek. Sokkal több olyan arcot láttam, meg ismerős arcokat, akiket tudom, hogy nem abban hisznek, mint amit ott egyébként. A... De ők sem tudtak deklarálni semmi progresszívet. A kosut térnek mm. eddig, semmilyen progresszív, egyelég, azért, azért, A magyar az, közéletet megváltó üzenete jó. nem volt. Egy, egy erő, egy eléggé progresszív üzenet már volt, az, hogy Gyurcsány mondja, le. Ez is, számomra, ez is progresszív, ez még nem rendszerváltás, de ezt viszont úgy kell értékelni. Ez nem foradra. Ez nem Ez, ez hogy... nem forradalmi, ez demokrácia minimum. Igen. Így van pontosan. Alatti, tehát ezt úgy ez kell a el, hogy ezek az követelés. emberek demokraták, akik ezt követelik demokraták, és ezek erre nem lehet azt mondani, hogy csőcselék vagy szélső fasizták, mert vannak, akikre rá lehet mondani, de azokra, akik azt mondják, hogy Gyurcsány mondjon le, nem. Én is így gondolom egyébként, Gyurcsánynak mm. már régeséggel le kellett volna mondania, és ez a minimum. Az első percben le kellett volna mondania, és, és akkor a most a nem lenne ilyen és, és az, hogy a helyére majd egy nagyobb szemét jön, vagy egy kisebb, azt én most nem tudom. Legyen a jövő. Tylek attól, hogy ugyanilyen, de ne majd akkor Nostradá, azt ne nekünk most itt, a ma Magyarországán, a ma 2006. október 23-án ma a ma problémáival, így van, a magyar Ha, ha, ha, haladni, ha haladni szeretnék, akkor ugye lépek. És hogyha lépek, akkor egyszer lépek a barlában aztán a jobbal nem csinálom, azt, hogy ugrálok, mint a szöcske, meg nem sem azt, hogy kihagyok lépéseket. Tehát, ha az első lépés az, hogy Gyurcsány mondjon le, akkor az az első, ezt lépem. És utána majd lépem a következőt. És hogyha a következő az lesz, hogy egy helyére egy hasonlóan rossz, vagy egy még rosszabb, vagy egy kevésbé rossz, teljesen mindegy, milyen kormány kerül, akkor majd azt kritizáljuk. Hagyjuk a kormányt, hagyjuk a kormányt, Gyurcsány személyéről beszélünk, még csak nem is a kormányról. A konstruktív bizalmatlansági indítványnak az intézménye az pont arról szól, hogy úgy tudnak a váltani, hogy ne kelljen kormányt váltani. Igen. Nem kormányváltásról beszélünk. Nem, ezért sem tudom megérteni azt, amikor a baloldal Orbán Viktorral riogat, hogy jön majd vissza, Orbán Viktor. Semmiféle Orbán Viktorról nincsen szó. Most nyerte meg a választást az MSP. Itt Magyarországon három és fél éven keresztül az MSP fog kormányozni. Parlamentben többségük van az SDS-szel együtt, nincsenek kétségek. Úgyhogy ne Orbán Viktorral riogassunk, hanem találjunk a baloldalon Gyurcsány helyett valakit, aki alkalmas, Gyurcsány pedig menjen haza. Mert hogy ez a módja, ez a demokráciának az olvasata, hogyha jól sejtem, hogyha valaki hazudik, férekönyveli az a gazdaságot. Hogyha valaki becsapja az Európai Uniót, becsapja a saját frakcióját, becsapja a parlamentet, kormányának számos tagját, a társadalmat félrevezeti, árnyék kormányt hoz létre és árnyék programot hirdet, annak érdekében, hogy a társadalmat megtévesse, majd pedig besöpri a választási győzelmet. És a pult alól Előemeli azt, amivel addig is készült, na már most ez nem demokratához méltó, ez nem a demokráciához méltó eljárás. Az ilyennek következménye kell, hogy legyen. Ha az ilyennek nincsen következménye, akkor felejtsük el ezt a demokráciát, akkor hagyjuk. Akkor ne is beszéljünk ilyesmiről mostantól kezdve. Megfélem, úgy, mint demokrácia RT. tehát akkor maradjunk ennél, hogy ez tényleg egy cég. Egy cégben viszont ez megengedhető, ugye? Na mi jó, de mi vagyunk a részvényesek. mi vagyunk részvényeseket a részvényesek. Minket erről nem kérdezhet senki személy szerint. Csapataink harcban állnak. Nyugalom, Közép kormány a hetén marad. November 3-án, este 8 órakor Óbudán a Fény Sadolk utcai Brösslyukban egyesítjük erőinket a Partizán -Bál és a Rockjabbi csapataival. Várunk minden szabadságharcos és katastrofa turistát. A forradalmi kulatról az ülői utifák gondoskodik. Itt vagyunk és folytatjuk a Demokrácia RT-t. Írhatok nekünk SMS-t a 0630-30-30-881-es számra, vagy hívhatok minket a 2234881 en Ú, Írkáltuk is nekünk elég szépen, úgyhogy most olvasok néhány SMS-t, jó, hogy kicsit így felzárkózzunk. Azt mondja. 56-ban lett volna ilyen aktívan segnyúl az USA, viszont akkor meg ott volt az agresszív medven, attól meg féltek, féltek. Ú, nem tudom, hogy féltek-e, én szerintem meg volt a saját műsoruk, és az, azzal foglalkoztak. Tehát a, ugye a, a nyugatnak Jó. ott volt a, a. Jó, nem az a baj, a várjá, várjá. Nem az a baj, hogy nem <höhö> avatkoztak be 56-ban. Mert bár az 56-os forradalom, nevezzük így, az 56-os forradalom az megérdemelte volna, hogy segítsenek, de azt hiszem, hogy nem ért annyit még minden hősiessége, meg minden korszakalkotó jelleg ellenére sem, hogy egy világháborúba sodorja a földbolygót. Nem lett volna Tadja, volt feltétlenül világ, világháború, lehetett volna belőle viszont a világháború. lehetett volna belőle egy Vietnám, ami, ahol mindkét oldal tolta be a fegyverek millióit, és, csak mi és, volna rosszul. És, és három millió embert daráltak le, tehát három millió vietnámi polgárt, úgyhogy lehet, hogy jobban jártunk így. Igen, igen, én. igen, tehát, tehát, hogy mondjam, így meghalt, mit tudom én, 500 ember, úgy meg meghalt volna mondjuk három millió. Tehát. Nem biztos, hogy ez megért volna egy Vietnámot, vagy megért volna egy, egy atomháborút. Nem az a baj, hogy nem avatkoztak be. Hanem, hogy a Szabad Európa Rádió minden egyes bejelentkezésekor elmondták, hogy jövünk, segítünk, beavatkozunk, most már mindjárt itt vagyunk, most már itt vagyunk a kertek alatt, most már kitartás, kitartás, harcoljatok, tartsatok ki, jön a nyugat és segít. Na, ez a gáz, na, ez a nagyon nagy gáz. Na, de hát ez a propaganda, tehát ezt, ezt annyira jól csinálják ezt. Az ezek az a szerencsétlenek is... meg itt véreztek, és várták, hogy majd jönnek és segítenek, és elítték. Ilyen volt egyébként a, az elsőből háború, amikor, amikor huvaidból kiverték az irakiakat, majd, majd ugye történt egy felkelés Saddam ellen, Irakban, nagyon sokan letették a fegyvert a, a, az iraki oldalon, és akkor úgy volt, hogy megdöntik Saddam rendszerét, segítenek az amerikaiak ebben, és aztán ez elmaradt. És akkor viszont már kiugrott rengeteg ellenálló, tehát akik már megmutatták magukat, mert megmerték mutatni magukat. Úgyis jön a segítség, és elsöprik Szaddamot, és akkor ott maradtak segítség nélkül. Na, az, az kegyetlen volt, mert azokat viszont Saddam ki is végeztette mindet. További ilesemesek. Sziasztok, honfitársak szerintetek jó ötlet volt beindíteni a tankot, és neki menni a rendőröknek, és a zsandárok honnan vették az écát, hogy beleszorítsák őket a fideszes sokaságba. Feltámadt volna, egy győzik a szellem és beköltözött volna a nosztalgiázok lelkébe csázoli. Na jó ezt nem értem, nem. Én nem értem. Jó ötlet volt-e beindítani a tankot és odahajtani vele, nem hiszem, hogy belehajtottak vele a rendőrök közé. Ö, nem tudom közben már többféle értesülésünk is van, az egyik szerint csak tolták ezeket a járműveket, és nem is tankó volt, hanem valami Akármi, meg valami teherautó, de azt végül a rendőrök visszafoglalták. Tehát ilyen kis, ilyen kis játék most ne, tehát ha, ha veszélyes a helyzet, nem kell kivinni az utcára harci járműveket, mert megszállják az emberek. Hát ez, ez, ez egy, egy színház volt. Tehát most konkrétan a, a, igen, igen, és az emberek, akiket pedig hívtak, hogy gyertek az utcára, mm. játszuk el 56-ot. Jó hangulatú lesz, jó lesz, gyertek. Azok meg elkezdenek játszani a díszlettel. Hát igen, van ez így, az egészen biztos. Mondjuk úgy is meg lehet fogalmazni a dolgot, hogy le kéne mondani egy nem kéne félni a tankoktól az utcán, hogy a díszleteket az emberek elkezdik használni. Uh, újabb SMS. Kedves Robi, nem elég frissek az értesüléseid Orbánnak, mert nem csak Gyurcsányjal van baja, hanem az egész MSZP-vel, tehát jogos a ringatás. Nekem mi közem a, közöm ahhoz, hogy Orbánnak mivel van baja? Én arról beszélek, hogy nekem van igen. bajom. Ennyiként nekem is. van bajom. Egyébként nekem az MSZP-vel is, de egyébként nekem a fidesz is bajom van. De a demokrácia minimum az az, hogy Gyurcsány ezután, amit előadott másfél éven keresztül, és amiről beszámolt. Meg összödön, amit az elmúlt egy hónapban előadott? Amiről összedön beszámol, beszámolt, az azzal kapcsolatban a minimális elváráson, hogy lemondjon. És akkor erre azzal jössz, hogy rosszak az értesüléseid, Orbán már nem csak ezt akar. Orbán mit akar, mi mást akart Orbán valaha is életében, mint a hatalmat? És utána Én. meg kiáll az asztóriára, és azt mondja, hogy csak egy kicsit kéne jobban szeretni a hazát, mint a hatalmat. Ez is csodálatos önkritika volt, a Pont részében. Orbán Viktor nem beszéljen arról, hogy egy kicsit jobban kéne szeretni a hazát, mint a hatalmat, mert ő a soha az életében a, állítom, hogy Alikó asszony nem szerette úgy, mint a hatalmat életében. Na jó, menjünk tovább. Én is kint voltam a téren, pedig nem vagyok fasiszta, sajnos ideológiailag szétszórt emberek voltak, de ez egy tudatos törekvés eredménye, szabadság. A tudatos törekvést azt talán arra érted de hogy ez az ozd meg és uralkodj megy, hogy véletlenül sem tudunk összefogni semmilyen ügyért, még hogyha mindannyian ugyanazt gondoljuk is, akkor is az van, hogy azt nézzük, hogy rajtad milyen színű karcsalag van, vagy milyen kitűzőt hordasz, vagy hogy, hogy, hogy, hogy áll a hajad, és en, ennek tükrében... Ö, ö, ítéljük uh, meg? meg egymást, igen és, és így, így, így állítunk fel barikádokat és sorfalakat uh, igen, a szabadságnak pedig ehhez semmi köze tehát ez, ez nem szabadság, ez az az meg és uralkodja, ami arra jó, hogy a hatalmi elit továbbra is ott maradhasson, ahol van és továbbra is azt csináljon, amit akar mert mindig lesz egy nagy tömeg, aki őt meg fogja védeni akár erről, akár arról a csapatról van szó van még mesünk, mielőtt búcsúzunk? Ő nem, most már csak búcsúzunk Hát akkor búcsúzunk könnyek között, búcsúzunk. és megköszönjük a bizalmatokat, és megköszönjük az érdeklődéseteket. Ön nincs még vége az ünnepnek olyannyira, hogy ebből az évfordulóból hátra van még négy és fél óra. Erre a négy és fél órára is az azt követő hajnalra, ami úgy gondolom, hogy szintén könygáztól sűrű és mozgalmas öröm lesz. terhes. Ör az örömkönnyeitől, a forradalom örömkönnyeitől terhes lesz. Kívánunk nektek aktív és kellemes időtöltést. Azt javaslom, hogy értesüljetek, de az avargásokban lehetőség szerint saját és mások kárára, testi épségének kárára ne vegyetek részt. És hasznára. Mások testi épségének használra? Mások használra, mások tehát hogy a közösség építése szempontjából hasznos lehet bizonyos ö, utcai demonstrációt, tegyük fel, tehát csak mint elméleti szinten, akkor vegyünk benne részt. Én támogatok minden olyan demonstrációt, ami mások hasznára zajlik. Jó, én egyébként a műsor után megyek is ki azonnal az utcára, és még egy kis könygást, mert nekem valahogy hiányzik elvonási tüneteim. Az a, baj, hogy, az a baj, hogy függő beteggé váltál, Igen, drága testvérem. Sajnos. Ez a demokrácia függő vagyok. Ez van. Hát igen, de, ez a, de, de attól a demokráciától, ami az embereket ingyen köny, kö, könygáz a könyvgáza. Könygáz a könyvgáza. a tandíj kérdéshez, ez lesz majd egy másik műsorban. Nyilván. Tehát az ingyen, ingyen könygáza jutalmazza ez a demokrácia az ő híveit, hát egy ilyen demokráciától tényleg függő vagyok. hát igazán fizetem az adómat rendesen, már pedig fizetem, akkor azért néha hagyhatják már abban a könyvgázzból, ne ott rohadjon meg, lejár a szavatossága a raktárban. is kérek könyvgázt. Nagyot ott belőle. Ez a könyi demokrácia, ez pedig a demokrácia rt A 7 további a napjain is jelentkezni fogunk. Sziasztok. Gátlástalonsság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés.